лю це Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орубчук. Глава 14. База Червоний берег 4. Професоре Є, у мене є питання. У ті роки дослідження спожику позаземних цивілізацій перебували на периферії наукових інтересів провідних учених і дослідників. Чому тоді проект Червоний берег мав таку високу ступінь секретності? запитав Ван Мяо, вислухавши розповідь Євензе. Це питання не давало мені спокою із самого початку моєї роботи, і я не змогла отримати на нього відповідь до закриття проєкту. Але зараз ми розуміємо, у чому полягала причина. І те, наскільки прозірливим і далекоглядним виявився керівник проекту. Так, уміння прогнозувати ймовірні наслідки йому не бракувало, згідно кивнув Ван Мяо. Ван Мяо знав, що тільки нещодавно, протягом останніх кількох років, були завершені досить серйозні дослідження на тему ступеня і характеру впливу на людський соціум тільки одного факту встановлення контакту з позаземним розумом. Однак результати проведення дослідження швидко набули популярності, а висновки виявилися шокувальними для всіх без винятку. Наївні ідеалістичні погляди про перший контакт були знищені. Вчені з'ясували, що добрі наміри більшості людей вступити в контакт з інопланетянами не є благом для людства загалом. Вплив такого контакту на людське суспільство неминуче призвів би до його подальшого розколу, а не став би об'єднувальним фактором, і загострив би, а зовсім не пом'якшив, усі теперішні конфлікти між різними народами і націями. Наслідком першого контакту, якби він відбувся, стала б ескалація всіх без винятку земних конфліктів, що неминуче призвело б до глобальної катастрофи, найбільш шокувальним висновком виявився той факт, що настання глобальної катастрофи не залежатиме ані від ступеня або характеру контакту, одно- або двобічний, ані від форми або ступеня еволюції контакту з інопланетною цивілізацією. У своїй книжці «Залізна завіса в сотні тисяч світлових років. Соціологія позаземного розуму» вчений біолог Біл Метерс із корпорації Рент запропонував теорію контакту як символу. Метерс припустив, що незалежно від змісту першого контакту, сам його факт відіграє роль перемикача подій історії, і наслідки виявляться незмінними для будь-якого варіанта розвитку подій. Навіть якщо просто підтвердиться існування позаземного розуму без будь-якої додаткової інформації, те, що Метерс називає у своїй книжці елементарним контактом, це справить ефект бомби, що розірвалося. І буде багаторазово збільшено через призму психології і масової культури людства, поки не призведе до незворотних наслідків, які вплинуть на весь хід розвитку нашої цивілізації. Якщо ж такий контакт буде монополізований якоюсь однією країною або політичною силою, то це неодмінно обумовить експансивне зростання їхньої економічної і військової могутності. Які були результати проєкту Червоний берег»? – запитав Ван Мяо. Ви самі легко здогадаєтеся. Ван Мяо згідно кивнув. Звичайно, він усвідомлював, що якби проєкт виявився успішним, світ сьогодні був би зовсім іншим. Аби втішити Євензе, він сказав. Насправді, ще занадто рано відбивати підсумки проекту він був успішний чи ні. Радіосигнали, послані червоним берегом, ще не поширилися дуже далеко у Всесвіті. Євензе похитала головою що далі сигнали віддаляються від землі, то більше їм трапляється перешкод у міжзореному просторі, і що слабкішими вони стають, то менша ймовірність того, що якась позаземна цивілізація зможе їх уловити. Додаткові дослідження підтвердили. Для того, аби позаземна цивілізація могла гарантовано вловити наші сигнали, незалежно від відстані й перешкод, ми повинні їх транслювати на рівні потужності, що дорівнює вихідній енергії зірки середнього розміру. Радянський астрофізик Микола Кардашов запропонував свою шкалу, відповідно до якої цивілізації можна розділити на три типи, відповідно до величини енергії, яку вони можуть спрямувати на досягнення певної мети, наприклад, комунікаційної. Цивілізація першого типу може акумулювати енергію еквівалентну сумарному виходу енергії Землі, за його оцінками, 10 у 15-му, 10 у 16-му ступені Вт. Цивілізація другого типу здатна акумулювати величину енергії еквівалентно енергії звичайної зірки 10 у 26-му ступені Вт. Енергія доступна цивілізації третього типу може досягати величини 10 у 36-му ступені Вт, що приблизно відповідає Випромінюваній енергії окремої галактики, наша цивілізація на Землі сьогодні є цивілізацією типу 0,7, ми навіть не дотягуємо до повноцінного першого типу, і потужність передачі червоного берега дорівнювала всього лише одній десятимільйонній части сумарної кількості енергії Землі. Наш голос був схожий на зріщання комара у величезному небі, ніхто не міг нас почути. Але якщо цивілізації другого третього типу. За Кардашовом існують, то ми повинні бути в змозі почути їх. За 20 років існування проєкту Червоний Берег ми і так нічого й не почули. Тобто, якщо взяти до уваги результати проєкту Червоний Берег та інших проєктів із пошуків позаземного розуму, ми можемо з упевненістю сказати, що розумне життя на землі єдине у Всесвіті. Явень затихенько зітхнула. Теоретично ми ніколи не отримаємо однозначної відповіді на це запитання. Але моя думка і думка всіх, хто брав участь у проєкті «Червоний берег» – так, у всесвіті ми одні. Дуже шкода, що проєкт «Червоний берег» припинив своє існування. Раз вели в експлуатацію настільки величезний об'єкт, витративши на це багато сил і коштів, то логічно було б підтримувати його в робочому стані. Це був справді грандіозний проєкт. Консервація бази була поетапна. На початку 80-х років провели масштабну модернізацію, переважно у відділах моніторингу та радіопередач змінили комп'ютерне оснащення на сучасні зразки. Система передачі була автоматизована, а у відділ моніторингу поставили два персональні комп'ютери IBM. Можливості обробки даних значно зросли, а діапазон одночасного моніторингу каналів розширився до 40 тисяч. Однак пізніше, коли керівництво змогло оцінити реальну перспективу і ті труднощі, із якими стикаються пошуки позаземного розуму, інтерес з їхнього боку до проєкту Червоний берег» швидко згас. Перша зміна торкнулася режиму секретності бази. На загальну думку, режим секретності був невиправдано завищений, і з його зміною чисельність охоронного підрозділу бази була зменшена із загальновійськової роти до окремого взводу, а потім і всього до п'яти солдатів. Після всіх цих пертурбацій, хоча Червоний берег і залишався підрозділом другого артилерійського корпусу, управління питаннями наукової діяльності передали Астрономічному інституту Китайської академії наук унаслідок чого на науково-технічній базі «Червоного берега» були реалізовані деякі науково-дослідні проєкти, ніяк не пов'язані з пошуком позаземних цивілізацій. Мені здається, що більшість ваших наукових відкриттів було зроблено саме тоді. Спочатку «Червоний берег» брав участь і в деяких радіоастрономічних проєктах, адже все-таки це був найбільший радіотелескоп Україні. Пізніше, коли побудували інші радіоастрономічні обсерваторії, Профіль досліджень Червоного берега змістився до питань дослідження сонячної активності. Нам навіть встановили телескоп для спостережень за Сонцем. Розроблена нами математична модель прогнозування сонячної активності на той час була найбільш передовою і неодноразово знаходила практичне застосування навіть у повсякденному житті. Ці інші успішні відкриття змогли компенсувати хоча б частину величезних інвестицій в інфраструктуру бази. Насправді, більшість досліджень проєкту змогли втілити в життя тільки завдяки зусиллям комісара Лея. Звичайно, у нього були й особисті цілі. До приходу в армію він також вивчав астрофізику і, розуміючи, що просто займаючи пост комісара з політичних питань технічного підрозділу, навряд чи досягне загальної популярності, вирішив поновити наукову кар'єру. Те, що нам були віддані всі проекти, якими займався Червоний берег, крім пошуку позаземних цивілізацій, Лише його заслуга. Я дуже сумніваюся, що йому вдалося успішно повернутися до наукової роботи після стількох років у політичному управлінні. Ви ж тоді ще не були реабілітовані, адже так. Мені здається, що він просто привласнював ваші заслуги і наукові роботи публікували під його ім'ям. Євензе усміхнулася поблажливо. Без комісара Лея проект закрили б набагато раніше. Після перепрофілювання бази на сферу цивільних наукових досліджень Військові майже цілком припинили фінансування. Зрештою Китайська академія наук відмовилася від забезпечення потреб проєкту і його остаточно закрили. Євензе у своїй розповіді мало торкалася по питань життєдіяльності бази, а Ван Мяо не питав. Через чотири роки після її приїзду на базу вони з Ян Вейніном одружилися. Це пройшло буденно і спокійно, без бурхливих пристрастей і драм. Пізніше, внаслідок нещасного випадку, загинули комісар Лей і Ян Вейнін. Янду народилася вже після смерті батька. Мати з донькою покинули радарний пік одним із останніх, після остаточного закриття проєкту в середині 80-х років. Євензе повернулася до Цінхуа, своєї альма-матер, де викладала астрофізику до виходу на пенсію. Цю частину історії Ван Мяо вже чув від Ша Жуйшаня під час відвідування Радіоастрономічної обсерваторії Центру спільних астрофізичних досліджень у повіті Міюнь. Пошуки позаземних цивілізацій? Абсолютно унікальна наукова сфера діяльності, і заняття нею має великий вплив на хід життя дослідника. Продовжила Євен добре поставленим голосом, наче розповідала дітям казку на ніч. Пізно вночі я вслухалася через навушники у неживий шум Всесвіту. Звук був тихий, але постійний і давніший, ніж самі зірки. Іноді мені здавалося, що голос Всесвіту подібний до нескінчених зимових вітрів, що блукають хребтами великого хінгану. У такі моменти мене охоплювали холод і самотність, які не можу описати. Іноді, після нічного чергування, я виходила на вулицю, сідала під відкритим небом і дивилася на зірки. Вони мені здавалися далекими маячками в безмежній пустелі, а я дитину, яка загубилася серед безкрайніх дюн. Я вважаю, що зародження життя на землі лише збій у низці випадків у всесвіті, величезному порожньому палаці, а людство єдина комашка, яка заблукала випадково цю величну будівлю. Такі думки перетворили мою другу половину життя на одну нескінчену гризоту про моральні цінності. Іноді мені здається, що людське життя – найвища цінність, і все буде недарма. Іноді я вважаю людей нікчемними, не вартими навіть згадки про себе, і все було марно. У таких щоденних міркуваннях прийшла старість, але я так і не змогла вирішити для себе цю дилему. Ван Мяу хотів підбадьорити стару жінку, яка присвятила своє життя великому почину, що приніс їй лише самотність, але останні слова Євензе зачепили і його. Він не зміг придумати нічого кращого, як просто сказати: "Професоре Є, одного разу ми з вами вирушимо на місце, де розташовувався Червоний берег". Євензе повільно похитала головою. "Ах, Сягован, моє здоров'я вже не таке, як у тебе. Руки беруть своє, і моє тіло відмовляється мені служити. Я не загадую далеко наперед, просто живу сьогоднішнім днем". Ван міа дивився на нахилену сиву голову Євензе, і був упевнений, що вона знову думає про доньку. Глава 15. Три тіла. Коперник, космічний футбол і День Трьох Сонць. Після відвідень Євензе, Ваняо ніяк не вдавалося позбутися важких думок. Події останніх двох днів і історія Червоного берега, ці дві здавалося б ніяк не пов'язані між собою лінії подій, тепер сплилися в в одну мить перетворивши знайомий світ на чуже, маловідоме місце. Діставшись додому, Ван Мяо насамперед вирішив позбутися цього настрою. Трохи подумавши, він відкрив ноутбук, приєднав вікостюм і увійшов у гру втретє. Це спрацювало. Це спрацювало, і коли перед очима з'явився рядок введення логіна з паролем, Ван Мяо відчував себе вже зовсім іншою людиною. Його розпирало від незрозумілого збудження, очікування чогось приємного і радісного. На відміну від двох попередніх сесій, цього разу в нього було чітке завдання – до кінця розібратися з влаштуванням світу трьох тіл. Подумавши трохи, він вів новий АйДі – Коперник. Увійшовши у гру, він знову опинився на широкій пустельній рівнині, і перед його очима плив дивний світанок світу трьох тіл. На сході височіла величезна піраміда, але одного погляду на неї було достатньо, щоб зрозуміти, це вже не піраміда Джо Веньвана або Обсерваторія Модзи. Вона закінчувалася вежею в готичному стилі, що пронизує ранкове небо, викликаючи в пам'яті образ собора святого Йосипа на вулиці Ванфудзин. Але якщо помістити собор поруч із пірамідою, будівля собору здаватиметься невеликим бічним притвором не більше. На відстані розташовувалися множені споруди, безумовно дегідраторії, зведені також у готичному стилі з безліччого. Високих гострих шпилів, як ніби із землі, проросла кулюча рослина. Ван Мео побачив прохід у піраміді, освітлений зсередини мерехтливими вогнями. Зайшовши в нього, він опинився в тунелі із численними статуями олімпійських богів. Смолоскипи в руках статуй випромінювали той, бачений ззовні мерехтливий вогонь, але поверхню тіл античних богів вкривали шари кіптяви. Увійшовши до парадної зали, він помітив, що тут ще темніше, ніж у вхідному тунелі. Свічки у двох срібних свічниках на довгому мармуровому столі освітлювали простір мерехтливими вогниками. Кілька людей сиділи за столом, але тняне світло давало можливість розгледіти лише контури облич. Їхні очі були приховані в тінях глибоких очниць, проте Ван Мяо відчував на собі пильні погляди. Люди, які сиділи за столом, були одягнені у щось, що нагадувало середньовічні мантії. Але придивившись уважніше, Ван Мяо зауважив. Деякі з них радше носили щось наподобі коротких давньогрецьких хитонів. У торці столу сидів високий худорлявий чоловік. Золота корона в нього на голові була єдиним предметом у всій залі, що відблискував вогниками свічок на столі. Напруживши зір, Ван Мяо зміг розрізнити, що його мантія відрізнялася від шат інших. Вона була червоного кольору. Ван Мяо зрозумів, що ігровий інтерфейс налаштовує свій унікальний світ для кожного гравця окремо. Цього разу вибір інтерфейсом гри епохи європейського класичного середньовіччя був явно продиктований його новим айді. Ти запізнився. Наше зібрання вже давно триває, промовив чоловік із короною на голові, одягнений у червону мантію. Я папа Григорій. Ван Мео спробував згадати ту дещицю, яку знав з історії середньовічної Європи, щоб, зробивши прив'язку до імені, уявити рівень еволюції цієї цивілізації. Але згадавши наскільки світ трьох тіл вільно поводиться з історичними фактами і подіями, зрозумів марність своїх зусиль. «Я Аристотель. Ти змінив Айді, але ми всі тебе впізнали. Ти, здається, подорожував на Схід за часів двох попередніх цивілізацій», сказав білявий чоловік у короткому грецькому хітоні. «Так», – кивнув Анмяго, – «я був свідком падіння двох цивілізацій. Одна була знищена екстремальним холодом, друга – з попиляючим сонцем». «Смішно». Вимовила людина з іспандйолкою і підкрученими вусами, яка сиділа у напівтіні. Вона здавалася ще худшою, ніж папа Григорій. Учені сходу намагалися пізнати таємницю руху світла через медитацію, релігійне осяяння і навіть сомнамбулізм. Яка безглуздість. Це Галілей, промовив Аристотель. Він обстоє позицію пізнання світу через спостереження експерименти. Він украй без талани, як мислитель, але результати деяких його спостережень заслуговують на увагу. Модзі також ратував запізнання через спостереження і експерименти, сказав Ван Мяо. Галілей пирхнув. Ментальність і мислення Модзі все одно були надто східні. Він однаково залишався містиком, навіть напнувши плащу чинного. Він ніколи серйозно не ставився до власних досліджень, підганяючи під вигадану модель устрою Всесвіту отримані факти. Обурливо. Мені шкода, що це все, чого він зміг домогтися з його відмінним обладнанням. Але ми не такі. ґрунтуючись на результатах численних спостережень і дослідів, ми робимо однозначні, безперечні висновки і вибудовуємо нашу модель устрою Всесвіту. А потім знову повертаємося до спостережень і досліджень, щоб перевірити правильність наших висновків. Так-так, і відповів Ван Мяо, я також дотримуюся цієї позиції. Тоді ти теж не приніс календаря? Запитав папа із сарказмом. Так, його в мене немає. Поки що в мене є тільки модель Сесіту, заснована на отриманих даних під час моїх спостережень. Але я хочу одразу попередити. Навіть якщо моя модель є правильною, це не означає, що за її допомогою можна становити принципи руху Сонця до найдрібніших деталей і відповідно до цього розробити календар. Проте це перший крок до можливого створення календаря. Кілька безладних оплесків прокатилися темною залою. Це аплодував Галілей. Чудово, Кипернику, чудово. Твій прагматичний погляд на речі у поєднанні з експериментальним науковим підходом – ось чого бракує більшості вчених. Уже тільки цього достатньо, щоб визнахати твою теорію. Папа кивнув Ван -Мяо. Можеш продовжувати. Ван попрямував до іншого кінця довгого столу, вигравши трохи часу, щоб заспокоїтися і дати голосу впевненості. Насправді усе досить просто. Причина явної хаотичності в русі сонця – полягає в тому, що насправді в нашому світі існують три Сонця. Під впливом їхніх гравітаційних сил, що взаємодіють, траєкторія руху світил стає непередбачуваною, що є класичною задачею небесної механіки – задачою трьох тіл. Коли наша планета обертається навколо одного із Сонць по стабільній орбіті, ми спостерігаємо епоху стабільності. Коли два або всі Сонця зближуються на певну дистанцію відносно одне одного, Гравітаційні сили зривають планету з орбіти одного із Сонць, змушуючи ми тушитися, подібно до м'ячика, гравітаційними полями всіх трьох світил одразу. Тоді для нас настає епоха хаосу. Через деякий час Сонця розходяться в просторі на достатню відстань, і наша планета повертається на постійну орбіту довкола одного з них. І починається наступна епоха стабільності. Це така собі гра у футболу у космічному масштабі, де три Сонця – футболісти, а наша планета – м'яч. Гучний сміх прокотився з клепіннями парадної зали. «Спалити його!» – безсторонньо вимовив папа. Двоє вартових в віржавих латах, що стояли біля входу, рушили до Ван нагадуючи своїми рухами незграбних прадавніх роботів. «Спалити!» – підтримав папу Галілей і махнув рукою. «Я покладав на тебе надії, але ти виявився ще одним характерником». «Такі особистості порушники громадського порядку!» – підтримав їх Аристотель. «Принаймні, дайте мені закінчити!» крикнув Ван відштовхуючи руки вартових, закутих у броню, які тягнулися до нього. «Ти бачив коли-небудь три сонця? Або знаєш того, хто бачив?» – запитав Галілей. «Ви всі їх бачили. І де ж два інших, окрім видимого неозброєним оком у будь-яку з епох, стабільності або хаосу? По-перше, я хочу сказати, що сонце, яке бачили різні цивілізації, не завжди одне й те саме сонце. Це може бути будь-яке із трьох сонць нашого світу». Два інших сонця розміщені на відстані і мають вигляд летючих зірок. Тобі бракує базових наукових знань. Галілей несхвально похитав головою. Сонце рухається з постійною швидкістю у всесвіті, воно не може перестрибувати з однієї точки в просторі до іншої. Згідно ж з твоєю теорією, ми повинні спостерігати таку картину. Сонце має поступово зменшуватися в розмірах, поки не перетвориться на летючу зірку, але ніхто не спостерігав такого явища. Поза як ви здобули освіту. І маєте необхідні знання, у вас повинно бути якесь уявлення про структуру Сонця. Це відкриття моя гордість. Зовнішня сфера Сонця складається з розрідженої хмари газів, що розширюються у різну біч, але всередині міститься щільне розпечене ядро. Абсолютно правильно. Згідно кивнув Ван Мяу. Однак ви, мабуть, залишили поза увагою оптичний ефект, що виникає в разі взаємодії газоподібної зовнішньої сфери Сонця і атмосфери нашої планети. Це явище на кшталт поляризації або деструктивної інтерференції світлових хвиль. У результаті, коли ми спостерігаємо Сонце з однакової відстані через призму атмосфери нашої планети, зовнішня газоподібна сфера Сонця стає прозорою і невидимою, і все, що ми бачимо – розпечене ядро. І потім видиме світило миттєво стискається до розмірів летючої зірки. Це явище викликало сум'яття серед вчених і дослідників усіх попередніх цивілізацій, і перешкоджало виявити існування трьох сонців. Тепер ви розумієте, чому одночасна поява трьох летючих зірок віщує настання тривалого періоду екстремальних холодів. Усі три сонця розміщуються на віддалі, і ми не перебуваємо на жодній з орбіт. Настала коротка пауза, доки всі осмислювали сказане. Аристотель порушив мовчання першим. У твоїх судженнях немає елементарної логіки. Справді, іноді ми можемо спостерігати три летючі зірки одночасно. І так. Після цього явища настає, період згубних екстремальних погодних умов. Але тоді, згідно із твоєю теорією, ми повинні спостерігати і три повнорозмірних сонця в небесах. Але цього ніколи не траплялося. Жодна із цивілізацій не залишила записів з цієї нагоди. Зачекайте. Довгоборода людина в дивному головному борі, яка до цього мовчала, піднялася зі свого крісла. Я Леонардо да Вінчі. Одна цивілізація залишила записи спостережень двох сонць одночасно. Але записи досить туманні і неоднозначні, і обриваються, коли цивілізація була знищена з популяючим жаром двох світил. «Ми говоримо про три сонця, не два!» – крикнув Галілей. «Відповідно до його теорії, три сонця повинні бути поміщеними одночасно, як і три летючі зірки. Три сонця приходили в цей світ», – спокійно, – сказав Ван Мяо, – «і люди були свідками цього явища». Але ті, кому випала така доля, не могли після себе залишити жодних записів, оскільки їм залишалося жити лічені секунди. День, коли на небі сяють три сонця – найстрашніша катастрофа, яка може статися в нашому світі. Наша планета одразу перетворюється на горнило плавильної печі, і найміцніша порода не здатна протистояти подібному жару. Після такої катастрофи мають минути цілі епохи, поки життя й цивілізація знову відродяться з небуття. Ось чому до нас не дійшло хоча б однієї згадки про настільки масштабну катастрофу. У залі запала тиша. Усі погляди були спрямовані на папу. «Спалити його!» – оголосив своє рішення папа ласкавим голосом. Блукаюча в нього на вустах усмішка була знайома Ван Мяо. Так само посміхався Джо Вень Ван, віддаючи аналогічні накази. Пустельна парадна зала одразу ожила, наповнилася робочою метушнею. І здавалося, що всі захоплено готуються до якогось грандіозного святкування. Галілей із помічниками радісно несли з темного кутка зали стовп, який вочевидь використовували для ауто -да Вони зняли все ще прив'язаний до стовпа обвуглений труп, без церемонії відкинули його в бік і поставили стовп вертикально. Інші з не меншим ентузіазмом уже розпалювали багаття під стовпом. Лише Леонардо да Вінчі і далі байдуже сидів, поринувши у свої роздуми і іноді виводив пером на поверхні столу якісь формули. Джардано, Бруно, сказав Аристотель, вказуючи пальцем на обвуглене тіло. «Так само, як і ти, верз якісь дурниці!» «Присмажте його на повільному вогні!» – тихо вимовив папа. Два вартові взялися прив'язувати Ван Мяо негорючим азбестовим шнуром до стовпа. Ван Мяо ще поки що вільною рукою вказав на папу. «Ти всього лише рядок програмного коду. А ви всі теж. Або набір цифр у грі – або безголові картини. Я повернуся у гру під новим ID. Тобі не вдасться повернутися, ти назавжди покинеш світ трьох тіл, регочучи, парирував галілей. Тоді ти точно частина гри. Реальна людина повинна знати принципи роботи інтернету. Багато з ігор можу запам'ятовувати МАК адресу користувача, але я можу зайти з іншого комп'ютера під новим ID. І коли я знову повернуся, то ви всі будете знати, що це я. Розканує сітківку ока за допомогою шолома вікостюма при вході. Промовив Леонардо да Вінчі, піднявши погляд на Ван Мяу. Потім він повернувся до своїх обчислень. Ван охопив нелюдський жах. Не тямлячи себе від страху, він закричав. «Не робіть цього, відпустіть мене! Усе сказано мною – щира правда!» «Но якщо це так, то ти не постраждаєш! Гра винагороджує тих, хто йде правильним шляхом!» – відповів з усмішкою Аристотель. Потім він вийняв срібну запальничку зіпо, спритонимов фокусник покрутивій між пальців і висік іскру коліщатком з креміню. Умить, коли він нахилився, щоб підпалити покладені дрова навколо Ван Мяун, яскраво червона заграва заполонила вхідний тунель, обдавши хвилею тепла і диму. Прямо з виниклої заграви до зали чвалом влетів кінь. Його тіло вже було охоплене вогнем, і під час руху вітер роздмухував полум'я, перетворюючи тварину на вогняну кулю. Вершник закутив важкі лати середньовічного лицаря, розпечені жаром до червоного, залишав за собою білясту цівку диму. «Світ знищений! Настав кінець світу! Дегідратація! Запускайте процес дегідратації!» – кричав лицар. У цю мить кінь під ним спіткнувся і, упавши на підлогу, перетворився на один суцільний клубок вогню. Вершник, перелетівши через голову коня, покотився стрімголов, голов, поки не зупинився біля підніжжя стовпа з Біля дим і далі струменів із всіх щілин його захисного панцера. Жир із шипінням поцяв сівками витікати з лежачої фігури кутою лати, і через мить загорівся, на наче мрець, відростив собі пару вогненних крил. Всі, хто були в парадній залі, кинулися до вхідного тунелю, втиснулися в нього і зникли у червоній заграві. Ванмео напружив всі свої сили, звільняючись від пут. І нарешті, коли йому це вдалося, метнувся, поспалаючи рештки коня і вершника, крізь залитий загравою тунель до виходу. Земля палала червоним, немов розпечене залізо в печі коваля. Сяючі нестерпно яскраво струмочки лави зміїлися сіткою тріщин на тм'яно-червоній землі, виткавши криваво-червоний килим, що стелився до горизонту. Незліченними тонкими стовпами полум'я тягнулися до неба палаючи дегідраторії. Зневоднені тіла, які там зберігаються, надавали полум'ю дивного зелено-блакитного світіння. Недалеко від себе Ван Мяо побачив з десяток маленьких стовпів полум'я того самого кольору. Це були люди, які тільки що вибігли з піраміди. Папа Григорій, Галілей, Аристотель, Леонардо да Вінчі. Полум'я навколо них було напівпрозоре, і він міг бачити, як їхні обличчя і тіла повільно деформуються від жару. Всі вони разом повернули свої голови в бік Ван Мяо, який щойно вийшов. Не змінюючи пози, синхронно звели руки до неба і промовили. День трьох сонць. Ван Мео підняв очі і побачив, як три величезні сонця повільно обертаються в небі навколо невидимого центру, подібно до гігантського трилопатевого вентилятора, що насилає смертоносний вітер на світ унизу. Три сонця займали майже весь небосхил і швидко переміщалися на захід. За секунду вже половина трійці зникла за обрієм. Гігантський вентилятор і далі обертався, і яскраві сонця-лопаті виринали за обрію, даруючи вмираючому світу, короткі миті сходу і заходу. Після швидкого заходу земля розпалювалася вогненно-червоним з новою силою, а замить новий схід сонця знову заливав світ яскравими променями. Після останнього заходу трьох світил густі хмари водяної пари все ще відображали їхнє світіння. Небо палало божевільними фарбами пекла. Утомить, коли зраз останній промінь з попиляючого світла, і хмари відбивали лише слабке світіння пекельного полум'я на землі, Виникли кілька гігантських рядків. Цивілізація номер 183 була знищена в день трьох сонць. Цивілізація досягла у своєму розвитку епохи середньовіччя. Через тривалий час життя її цивілізація відродяться і далі розвиватимуться в непередбачуваному світі трьох тіл. Але за часів існування цієї цивілізації Копернику вдалося пізнати будову Всесвіту. Цивілізація світу трьох тіл зробила перший вагомий крок у своєму розвитку. Гра перейшла на наступний рівень. Запрошуємо вас повернутися у гру вже на новому рівні.